di Carlo Porta la nomina del capellan Alla marchesa Paola Travasa, vuna di Prindamas de Lombardia guerra mort d'on gliceri e il pre de casa in grazia d'una peripneumonia che il gafacquistain del sfuragias amenag sul mes La Lila a spas. Leva la Lila una cania maltesa, tutta pel, tutta gos e tutta lard E in catravasa, dopo la marchesa, leva la bestia da maggior riguarda. De mod che, guai al ciel a fa la sguagni, guai a sbefala, guai a dac del tì. e la savuda il pover Don Galdin, che in della truscia dell'elevazione, avendo ginsci in fal, schisci al cuin, che tu del prete, Minchung, e so suo tibi appena in sagrestia, demeggiò la pianeta e trutta via. In mezzo a quest, appena Don gliceri la cominciato a giocare l'amore e il fià, e curs de tutti i partum diavuleri de reverendi di Busex Chichà per cercare di la buona sorte deslargai i in luogo del stat del mort. Che in fin di fat, se incade Donna Dona Paola no gara per i pret un gran rispet, al manca ghera un fioretum de tavola de sarà su un ecce su tutti di Minga un galup d'un capelan, matriquart di teolec de Milan. Geva de giunta la sua brava messa, a 30 bur, senza manutenzione, alloggi in ca, lavandaria, suppressa, ciculat, acqua spurca a culesion, buona campagna, palpireo a Natal, sì si che, se curen, cat le natural. Ma la Marchesa, che non lavoreva se cas la scuffia Cunt la furegata, la fa saver a tutti chi concureva, che dovesse invenire la tal giornata, che dopo avrei vedu e parlà con tutti, l'avria poi fat ciò che le fus piaciut. Ecco che arriva in tan la gran mattina, ecco il palazzo Tut quanti in movimento, pred in court, pred in scuscai, pred in cuzina, pieni anticamer dell'appartament, gay predi feud, e che i cors, che i par un vùl descurbat che vaga al post. E il gran rebum di polt, e il catabui, della murmuration che che fansot, el il fan di pe, di fer de müi, che i chavaddi chi sacerdot, fan tutti insema un get. un sbragalismo che il par che cupe nel romanticismo, vai alla lila, vai alla marchesa, tu te do sedà del gran bacan, i pred che insolita sbragia anche in gesa, che la dan den senza rispetto iman, quand un camar le cai, dulce come un urs, el riva a strusag li tutti discurs. se mi piazza, per d'inceo o in due sem sangue de di dì, che discrezion le questa alto la cito chi di che la marchesa la gatande testa in mo anca grande gros e è un pude quella per dio sacrato el sarà da vela dopo quel pude cito natural Che ven de seguit d'una intemerada, vedent stu ambassadur del temporal, che nuga in turno un'anima che fiada, e il mudo a morbidis la cera, e il seguita il discurs in sta maniera: Se peu anche de prima de parla con lei, di volt, gavesse ingegni de sentì. Qua è inè i e obbligation del suo mestè, senza fatti Ecco i chi. In sci, Chi vör sta, sta. Chi non versta è che fa la grazia, a esmurbagla ca. Punt prim. In quanto all'oble della messa, o festa o no, gen mai fis de dila. Chi le via servì nu cur che l'abbia pressa, io rinchi che le l'aveva sentila. Se gli fa sta pare i do, tre o quattr'ur, amen, pacienza, offrigela la Signor. La messa, pe s'intend si piuttosto cortina, un quartureta vi minuti al più. Do volta la settimana la dottrina, per i donzelli e per la servitù. La sira sempre la sua terza parte, via che a Taroc non che mancasse il quarto. Chi mo, senten che un punto in sci è essenzial, leva quel de s'avè Taroc, che ne sta cinque o sei e tra i oltre, ca un certo Don Roc, gran primerista fin de bagai, che giuga gli esequi un mese prima de fai. e quelle è il tirinans porta ansi, fa fa provist te provisto, di volte un quai fagotto, un quai pacchetto, cur del sardi madam madame, del perrucchè, menas pass la cagnetta, e se lo cur scrive un cunt, una lettera al fatur. Anche qui, il ne sbluscia d'un setto voto, Vim per quella resun de la cagnetta, un segun per la resun de chi fa e i oltre cinque ses han fa passetta per non infeciasc qui pen, qui carima eris chades purcai dit kun sacra. E quelle il tirinons. Quanto al disna, de solit el ghe il poscun la padrona. Via gius che nu venga capita un um disna d'etichetta, o quai persona d'alto bordo. Ed impegni che in stucas chi mangem tranim conti donzel e mi. In campagna però il casle different. Venisse il papa mangen tutti con lei. Là la si ha data anche con la bassa gente. Magari la va a brascul cangele. Tut quel de pes che la possa cu cur le quel de la sasgot da un suio dur. A tavola che se. la sacervi nu fa lingurd, nu slunga i man sul tond, nu sbatte la buca, nu desgangeràla, nu mette sa descur de nas vuiala. Teni jo i gumbet, nu fa pan muin, nu urgas indident conti curti, nu sugas el sudur contel manting. Infine, nessuna fa di purcarì. che in tan fasi l'ur la sacur, come se il mondo il fus tutto de l'ur. Chi, veden quel balos d'un camarer, che chi buon religiustan li quacquac senza dal minem sende desparer, fe'ra d'un quai rifin, d'un quai il d'un salt el passa alla fin dell'urasiòn con terri choc desta per urasiòn. quel che racumandi più che poss le quella pulizia benedetta che se ricorda che col tan fin dos de sudur de sozella e de suleta, e con chi unge con l'orlo de velu, se qui staran del porc e niente più Cert lenden in sus pal, cert kularin che parem fa de fedra de salam, certi col de camis de gipunin in minga cos de purtainansa idam. Om visà, se sul di le mes difes, u parla char e mavaran intes. Stremis, bati, in looki cum et qui pover pred sin mistra luring cruce, e infin. Fusse il mo effetto della sessione o d'un speech che g'avessen sotto a io, fatto sta che d'un trenta a malapena, pena e se ne ferma lì in mezzo ad unzena. A stupunt una gran scampanellata la partecipa tutti, che Sua Eccellenza Dona Paola al fin la s'è levada e che l'è sul Prusino, de da d'audienza. Il cameriere a rura il cuore, il triscia e i pret fanno toilette con la baviscia. La marchesa travasa in gran scufion fa dalla pompa pompadour con t'i fiorit, cui so' di bravi cicula tinon, di sura di pulsit e di gran barbison con leva in sala a speciai sul canapè. Ma la lila che leva renta lè, quat'ada giò con t'un chal neuve de franza, appena che la senti chi du de la salta intera scu van per la stanza il chal neuf, e buiand a più pos, con tutte quante il fia di sotrigos, e bui, e bui, e rogna, e mostra i dent, don malachia, che l'era un po' fugus vedendes rot in buca il compliment, el perd la flema, el il ghè da su la vuz, e mentre il de della secada, el falà de una pesciada. Un ursa, come dicono i poeta, che la se veda te da un cacciadur, u ferì un ursetin sotto la teta, non la va in tanta rabbia, in tan furur, come la va su strissima a vedere don malachia continuare il pe. Per fortuna del ciel che la lilin. con quel intendimento che le tucciò, la Savio schiva il culpin del sesin col tirare rent la cua e scruiscià giò. Del restant, se non gera sta risorsa, bate la pesca cosa fa quell'ursa. Schiva il culp, descascià da malacchia e venis cosa quasi quietà. Già la dundava la capelania sui cerchi de chi poco ci quando un oltre burdel un cas, e ne manda mo un para in santa paz. E che l'illustrissima padrona, mentre la va a cui indre sul canapè, permette in statu quoniam la sua persona, stada in disordine per la far del pe, in della andà, caim, caim, la suppressa cul sedes la lilin. Don telesfur e don spiritum, di gingela che riden per niente danfere a tutta un bot in dun chupum che ridin sicilap in sin decent che la marchesa in stufa se cada la da fera anche lei con stafilada suppost si che essendo sacerdote avesser un po più d'educazion o che i modi alla pegg le fosser not De trattar cuntidam de Ma corgo invece in questa circostanza che non han garbo, modi né creanza. Però, da che l'altissime elcia posti in questo grado e siamo ciò che siamo, certissimamente le dover nost, di farci rispettar come dobbiam, saria mancar a noi poi al Signor. Passarci sopra, e specialmente con l'or. Quanto a l'or due, o malissius, o sempi, che sia l'or fal, basta così, che vadan. Quanto agli altri, me giova che le e faccia cauti, e che me ne persuadan. Così es, serva loro, adesso adesso poi, o oh, li inquieta. Veniamo a noi. La Cagneta, che fino a quel punt la leva stada una peste indiavolata, la cominciò a far truscia e trepilà, a far in turno la frigna e l'invisiada, e a rampegar sui gambe de Don Ventura, un preto col, brut, brut brut che fa pagura. Don Ventura, che leva intra a chi trì e il più se bisognus del benefissi, El stava lì dris dris, stremi stremi, per paura de fas squai pregiudizi, e el sentiva s'lisaski col set. E pur pazienza, el stava lì quiet. Ma la Marchesa, che con compiacenza la dava decia quella simpatia, con tut che la gaves alla presenza du prete de maggior garbo. e polizia vada todos premura per premura la decide il sovut per don ventura appena se savu della famiglia che l'era diventalù el Capelan, se sbatesava in tutti de maraviglia nupuden no concepì come un javan un biculando un pred un go funchal l'avestruva il segret de devental. col tempo se sa savi che il gran secret le vastagne in talter finalmente che la vega via dos tre o quater fette salam de basleta in dent in la risposta de Madame bibin de quel salam d'un gerardin Carlo Porta Milano 1819 La nomina del capelan, pubblico dominio. Voce di Annibale Covini Gerolamo Creative Commons 4.0 International BY NCND 3 marzo 2024